Якщо мужньо не здолаю путь, з кінця в кінець, потім взагалі буде важко висунути носа на вулицю. Мені треба було показатися, засвідчити свою присутність в цьому місті і бажано сподобатись йому. Цей перший вихід дещо нагадував пірнання у незнайому воду, а ще мені хотілося привітатися будь-з ким. Якщо я привітаюся з кимось одним, міркувала я, Моя привітна усмішка розійдеться колами, як вода в озері від укинутого камінця. І це значно полегшить моє життя. Принаймні скажуть, що я привітна і чемна, але вітатися не було з ким. Мабуть, я підсвідомо обрала не найкращий час для прогулянки, бо насправді не хотіла нікого бачити, і ні з ким вітатися. Нарешті помітила, що з одного будинку вийшла жінка, у чорних панчохах. На вона вела угодованого кота тої породи, які підрізають вуха. Кіт ліниво вийшов на глявинку, почав качатися в траві, жінка терпляче чекала і зацікавлено поглядала в мій бік. Я наблизилась. У нас у таких випадках кажуть «доброго здоров'я». Але яким чином вітаються в цій місцевості? Ось у чому полягало питання. Я почала згадувати усе, що знала. Салям, хай-хай, лабдін, бонжорно, салют, суслям-паслям, тралівалі, бадзай. Добре, що я не встигла нічого промовити. Жінка просто кивнула мені голову і констатувала. — А ви живете у пана Паскаля. Так, — кивнула у відповідь я. — У нього гарний будинок, — продовжувала стара і сам він добрий чоловік. Майже усе отут вона обвила поглядом околицю належить йому. Він започаткував наше місто. Там, на Майдані, є навіть пам'ятник нашому благодійнику. Його поставив якийсь заїжджий скульптор. Забула його прісище. Це було так давно. а сказала я, адже не хотіла вдаватись до обговорень свого господаря. «А ви не соромтесь. Люди в нас хороші. Самі побачите. Заходьте якось на каву. Жінка кивнула у бік свого помешкання. Поговоримо. У нас так мало новин. Добре. Я подякувала. Ще раз поглянула на кота, котрий, мов коза, щепав траву і пішла далі. У бік круглого майдану. Відверто кажучи, мене зацікавила інформація про пам'ятник. Цікаво, як виглядаємо, є... У камені. Діставшись до своєї мети, я ледь утримала сміх. Посеред круглого фонтана на гладкому пагорбі, який, мабуть, символізував земну кулю, сидів хлопчик, що витягає за нозу. Тобто це була досить вправна копія античної статуї першого століття до нашої ери. Еге, подумала я. В цьому місті мешкають самі жартівники. Перехресні струмені води омивали хлопчика з усіх боків, і у яскравих відблисках здавалося, що він і сам вирушиться, схилившись над своєю стопою. Стояти біля води було приємно, я помила руки, освіжила обличчя, не помітила, як до мене наблизився старий в Він так само кивнув мені першим. «Який гарний фонтан!» — вирішила зробити комплімент я. «Дуже вправна копія». Так, так, задоволено вимовив старий. Це пан Паскаль. У дитинстві, звичайно ж. А ви? Е, працюю, у мсі Паскаля. Поквапилась доповісти я. От вийшла прогулятись. «О, у нас тут чудо, сказав старий. Повітря, природа. Зараз усі відпочивають. Приходьте сюди ввечері, всіх побачите. І вас побачать всі. У нас є кінотеатр, клуб, паб, все, що треба, щоб розважатися молодим. Я пообіцяла обов'язково навідатись сюди. Щойно спаде спека. І розкланялась із старим. До кінця вулиці і початку лісу залишався один невеличкий квартал, і я вирішила здолати його, Діти до дереви, трохи піднятися на пагруб. Ліс Дмухнув на мене прохолодою, сосни і листяні дерева одразу ж покотили на мене потужні хвилі свіжості і спокою.